Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Mi nastupamo sastoim redovnim podsetnikom kojeg smo nazvali predavanje, ali u suštini Ovo je samo kratki podsjetnik za nas sve ovdje po pitanju našeg ponašanja i učenja Korana. Došli smo prošli u prošlom predavanju do teme musliman i Kuran i noćni namaz, a sada ćemo nešto da kažemo o zapostavljanju Korana i, i težine tog grijeha. Prije toga, <clears throat> hoću da napomenem da svako dijelo koje učinimo Allah, čak i bilo dobro dijelo Allah nije sa njim zadovoljen kaže uzvišni Allah prenoseći nam šta je Suleiman a.s. rekao kad je čuo onu mravicu onog ženskog mrava da govori fa tebeseme daahikan pa se nasmio min zbog njeznih riječi osmijehno se zbog onoga što, što čuo što onaj mrav rekao I tada je rekao Rabbi, evzi'ni gospodaru, pomozi me en eškura ni'mete kelleti en aleje, da pomozi da budem zahvalan na blagodatima koje si podario meni wa ala walideje i mojim roditeljima I onda kaže jednu rečenicu, to je ta ključna rečenica wa en e'mela salihan terdahu i da činim dobra djela Ali onda dodao Tardahu, s kojima će ti biti zadovoljen. Što znači da sa svakim dobrim dijelom uzvišeni Allah nije zadovoljen. Svako dijelo mora da bude iskreno, da se radi u ime Allaha Mora da bude ispravno, isto tako. Pa kad dijelo nije iskreno, čak da je najispravnije, Allah sa njim nije zadovoljen, jer Allah hoće da je iskreno. A kad je znači, iskreno, a nije kako to Allah hoće kako to objasnio poslaniku svome sallallahu alejhi ve sellem opet tužišuni Allah nije zadovoljan isto tako kada si ti bogat snažan jak i onda odvojiš za Allaha nešto malo recimo imaš 100.000 € praviš kuću i ti odvojiš daš sadake izlaziš iz džamije i tamo onaj stoji, jel tako Amar ta onaj stoji tamo I ti onda daš 10 eura. I nema opet sadake, Allah sami zna koliko dugo. Če li to zadovoljiti uzvišnjog Allaha? Je to dobro djelo? Jeste, ali moraš da vidiš svoj kapacitet. Toliko imaš para, a toliko malo si dao kao kad bi čovjek ima puno para i onda 1 cent, 2 centa i tako To je dobro djelo, ali hoće li uzvišeni Allah da bude s tim zadovoljan? Zato kad radiš, gledaš da bude iskreno, gledaš da bude ispravno i da to bude na osnovu onoga što ti najbolje može da uradiš, ne da Allahu daš nešto, a ono ono kao za smeče Ljudi kad daju sadaku, onda vidiš da cipale, ja sam gledao cipale koji ne može se, ovaj, nije ni za šta drugo, već za smeće. Ne da možeš opraviti nego ne možeš, nego samo basiti direktno u kantu za smeće. I on misli s time da pomogne muslimanima u Siriji, sa muslimanima u Bosni i tako dalje, kad su bilo ove pohle. Ne nego radiš kako treba, gledaš svoje, ti jak i snažan i onda klanjaš dva rekiata Ovaj kokoš brže, ona dva zrna ne može od tebe da ufati u usta. Znači, prije kokoši što ona treba da klucne dva puta i proguta, ti si visi ta dva rakijata, da ne kažem smlatio. Znači, mu, I joće li biti Allah s tim zadovoljom? Ba, ne može, tu nema ni iskrenost, nema ni ispravnost na takav način. Znači, gledaš sve, isto tako, jaksi i možeš da učiš Kur'an, a ti odvojiš tamo nekada baš ono, eto što moraš, mrzovoljno, ili te džini muče, imaš nekakav sihr, ili ti se eto srce raznježnilo, dobio si sada negdje dvije, tri hiljade eura, ili ti nešto pomilini, pa uzmeš to. Ne, nego gledaj da budeš ustrajan uvijek i da sebi napraviš jednu dozu znači jednu, jedan dio kojeg nećeš zaspati dok ne proučiš. I to kažu vird. Ima ono što je poslanik učio prije spavanja, ali ima ti sam sebi nešto što, što ne naučiš se farzom. Znači, ako to ne uradiš, moraš ovaj te ubude donosi ili šta je. Nego sebi uzmeš, neću nikad zaspati dok ne klanim dva rakijata, dok ne proučim a, na, na svakom rakijatu po pola džuza i recimo tako ustraješ cijeli svoj život. A ne onaj sufijski vird 500.000 puta, kažem, Ja Allah, ja Allah, hu, hu, hu. Nego mislim ono što je ispravno, što ima dokaz u sunnetu. I zato smo govorili da da onaj koji uči Kur'an mora da noć posveti upravo tome virdu. I šta se desi? Desi se da, da čovjek svaku noć to radi, ali jednu noć radio cijeli dan i onda jednu noć se desi da je, dok je učio, zaspao učeći džuz. Ne u namaznu, kako učio, ponavljao zaspao i probudi se tamo vrijeme sabah bahnamaaz. Prošao mu taj noćni period kad uči. Ili jednostavno došao kući, odmah legao, ni ništa učio i tako i tako zaspao. Значи znači, imaš ta dva scenarija. Kakvo je rješenje uzišani Allah ponudio nama? E tu imamo imamo imamo rješenje, pa ćemo vidjeti što bilježi Omar radi Allahu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Primjer, kaže Allaho poslanik, men qara'a bil ajetajni min ahiri surati al-Baqarat i fi lejletin kefetahu. Ko prooči zadnja dva ajeta i surei al-Baqara u jednoj noći bit će mu dovoljna. Pa, to Ibn Hajar al-Sqalani bilježi da imam al-Navevi rekao u Fethu bariju to obilježi tako, da je rekao moguće je da je sve spomenuto ulazi u značenje ovih riječi. A šta to? To su četiri stvari. Znači, da ćemo biti dovoljno kao zamjena za noćni namaz ili učenje Kur'ana, bit ćemo zaštita od svega lošeg, zaštita od šejtena i svih zlih ljudi Bićemo dovoljna zbog nagrade koju će za njih dobiti i neće imati potrebe, ništa drugo tražiti i četvrto, bit će dovoljna u njegovom vjerovanju, akidatu, zato što sadrži temelje, temelje imanja i imana i dijela kojima se ona potvrđuju. Znači, kako imam nevri, kaže, ovo je moguće da sve sadrži, ovo kefetahu, bićemo dovoljna. I ono, kad mi pogledamo, pa tu samo dva ajeta i vjerujte da... Ne mora znači da moraš samo puno učiti. Nekad i malo znači i puno, ali mi mnogi hoćemo puno pa i na malo padamo. Uzmeš sebi, gledaš, svoje mogućnosti i da ti nikad ne zaspeš. A da ne proučiš, makar ovo malo. Koliko je ovo ljudi, ljudima se čini malo, a koliko ima ljudi da zaspje da ovo ne prouči. On hoće nešto aman arabi puno, on bi sad učio Kur'an dva džuze, tri džuze, e to je to šta on hoće, a dva ajete kad mu spomeneš nema ga nigdje na mapi. Jeste. Tako da, da, da gledamo da radimo malo, a da se, da, idemo, da uzimamo malo pomalo onoliko koliko možemo, a ne da uzmemo odjednom puno, da trpamo usta svoja puna i onda ne možeš ni diseti i onda se udaviš. Jeste. I šta je konkretno rješenje kad, kad prespavaš, pa ne proučiš, kaže poslanik s.a.v., hadith bilježi imam muslim, da ko zaspe na svom hezbu, to je taj vird ili hezb, to što uči tokom noći, ili na di, u, u jednom dijelu toga, kao što sam spomenuo, znači zaspo nije sve proučio, ili nije jedan dio toga proučio, jedan dio proučio, a drugi prespavao, pa to prouči ono što je između znači između sabah namaza i podne namaza biće mu upisano kao da je to proučio za vrijeme noći znači prespavao se nisi proučio pa proučiš od sabahha do poodne bit će te upisano kao da, je, kao da si to naučio i tu nauć. Pa zato gledaj da sebi napraviš jedan određeni vikr, koji poslanik sa ovaj sam učio, i ti sebi dodaj onoliko ono koliko ima još šta možeš, što ti treba, recimo pola džuza svaku noć, četvrtinu džuza u noćnu namazu, i to drži tako dok ne gud ne susret nešto sa uzvišenim, uzvišenim Allahom. Dobro, kaže Ebu To je časni ashab, jedan od velike ansarija koji je prisustuo bici na bedru i koji je prisustuo u oslobođenju meke i nosio je zastavu. Šta on kaže? On kaže, sinoć sam pras, praspavao na svome virtu, nije to proučio, sad dok nije Znači, zaspao i prespavao to, došo sabah, on se probudio, pa kad je vidio da je sabah, donio je onu riječ istirđa, kaže inna li lahimo inna ilehi rađion. A vi morate znati da oni su imali tako alarm. Je li bio alarm? Navije mobitel alarm? Nije. Nego oni su spavali ovako, pogledajte. Znači stavi dlan na ovde, na ovaj dio, kako se kaže, ko zna? Sljepočnicu i onda tako spavao i kad mu malo glava oteža, malo dublje utone, ona spadne dole i on se probudi i onda izađe i gleda na nebo, moral rastaviti crno od o, znači između neba i zemlje. I tako su spavali, znači nema tu čvrstog sna. Ima još jedan način na šaci kako su spavali, koji bi dio od Omeradilo. Znači na ta dva načina i oni se probudili. A mi danas znači imamo blagodat alarma i svega toga i on je prespavao. Usto ujutru vidio, a znate šta je učio? Učio je svaku noć suru Bekaru. Jeste, svaku noć je učio suru Bekaru i to je bio njegov vird za tu noć. A, kao kaže Enes ibn Malik, radiju Allahu anhu, u hadisku je bliži Ahmed ibn Hibban i Begavi, a vjerodostojen je, da su ashabi smatrili onoga ko prouči ili nauči suru Bekaru i suru Ali Imran velikim kod Ček hoćeš da budeš među ashabima e, na veličanstvenom mjestu na nekom većem mjestu onda, onda si se treba da znaš ove sure. I oni su svi pazili na te sure. Čak ima hadis koji je bliži Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alajhi ve rekao ko uzme prvih sedem sure sure ta napamet, to jest ko nauči prvi 7 sura napamet, sura Fatiha, Ali Imran, jel tako ide? Kako ide sura Fatiha? Bekara, Ali Imran, Maida, Aha, proskočuje se. En nisa, en maide. Zatim, e nema nikog više da En am i el a'raf. Te sura ko nauči, znate, to kaže poslanik sallallahu sallam, fa huva hibrun. On je hibr, on je tinta. To je uprenesen obznačenju, a to znači huva, huva il alim, on je alim, zbog toga što ima puno tih propisa. To znači oni ljudi koji znaju šta ti ajeti znače, šta, šta je povod po objeve, šta svaki ajet znači u fikskom, terminološkom i tako dalje. Što je potrebno? Ne samo da nauči na a on ne zna, kad mu kažeš prevedi, on ne zna prevesti, to to se normalno ne podrazumijeva, jer ovo je poslani govorio ljudima koji su prvenstveno znali arapski jezik. Znači ovaj rivajaj, prije Ahmed imam Ahmet, Tabarani, Osmo Muadjemu Kibiru, a vjerodost ovaj hadis je Hasan. Dobro. Ibn Ebi Dunja prenosi da je jedan hafiz zaspao, a nije proučio svoj vird. I usnu je čuo kako mu neko recitira ove stihove. Ja ću ovo samo u prevodu ukratko. Kaže, čudim se zdravom tijelu junaka kako do sabaha svu noć prespava ako siguran je pred krilom smrti. Znači, gdje junak? On bi uspostavio, ne znam nijakakve propise islama, a dođe i malo ga ufoti sanom, spava do sabaha. I onda mi hoćemo da nam zora sine, a naši junaci ustanu tek pred podne. Nema njih nigdje kad je zora, tako dalje, znači ne može onaj koji iskoristi ovo vrijeme, Allah ćemo dati svakako da da bude od onih koji u toku dana rade veliki hajr. Dobro. I ubrz na brzinu još par hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u prevodu značenja, vlasnik, to jest hafiz Korana, sličan je vlasniku privezanih deva, ako i bude pazio sačuvače ih, ako i pusti, otiće. Znači, i to je veliki problem danas Naučiš ammeđuz, naučiš nešto i onda zaboraviš. Nisi pazio na to. Nisi očekivao nagroda od Allaha, nisi bojao Allaha, bio si nemaran i onda si uspio to da da zaboraviš. Kaže poslanik s.a.s. u prevod hadisa, ružno je da neko od vas kaže zaboravio sam taj i taj ajet koji je znao na pamet, već treba kazati učinjeno je da ga zaboravim. To jeste, šeitan mi je taj zaborav nametno. Pa kad zaboraviš jedan ajet, znaj da ti je došao šeitan. I kako zaboravljaš sve više i više, najda ima imaš u svome društvu jako puno. I ne možeš ti zaboraviti Kur'an, a ti daleko šeitana. Nego onaj, ti kad se približiš životu šeitanskom ili navikama tamo ili da radiš to oni, ovaj ti polako da za za postavljaš Kur'an. jest Ponavljajte Kur'an, jer se Kur'an izvlači iz prsa ljudi prije i brže nego što deve pobjegnu ako se ne čuvaju. To ode za čas. jest Kaže poslanik u trećem hadisu kojeg biljima Buharija, ponavljajte Kur'an, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, on se brže zaboravlja nego što se deve oslobađaju od dužete kojim su privezane. A znate kako deva se izvlači? Ona ide napred nas. napred nasa. Ono popušća onaj čvor. Malo pomalo, malo pomalo. I onda on popusti, ona se izvuče ti, ti i ne znaš da je iza, izašla. Ovaj hadis je šehalbanicino daiv koji ću sad citirati. Ali inšalna da nema ima smetnje da se koristi u tarhibu i tarhibu. Kaže da je poslanik sa valasanom rekao Pokazane su mi nagrade za dijela mog ummeta pa čak i za trun koji čovjek očisti iz džamije. A pokazani su mi i grijesi moga umeta, pa ne vidje teže grijeha od grijeha čovjeka koji nauči ajet ili suru iz Kur'ana, a zatim to zaboravi. Ovdje imamo dva, dvije stave. Znači, za trun koji čovjek očisti, znači kao nagrada za trun koji čovjek očisti i iznese iz džamije mi često danas imamo problem ljudi neće da čiste džamije smatraju to velikim problemom ili poniženjem kaže uzvišni Allah subhanahu ve taala dvojici poslanika fa tahira bayti li-t-ta'ifina wal-a'kifina war-rukk'i as-sujud pa vazdrojica Ibrahim Ibrahima i Ismail očistite moju knji kuću prvenstveno širka, ali svakako onda, znači, otpriljavština za one koji će u njoj tavav činiti, koji će i tikeav i tako dalje po tom redi. Znači, za one koji će dolasti na to časno mjesto. Pa to ako nije problem poslanicima da čine, što bi onda bilo problem nekome od nas, ili smatram to uvrodom, a isto tako, znači, grijeh zaboravljanja Kur'ana je danas, danas jako rasprostranjen. I još jedan... Još jedan da if hadis gdje poslanik sallallahu alajhi wasallam kaže nema ni jedne osobe koja uči Kur'an a zatim zaboravi a da neće sustrasti Allaha na sudnjem danu a on osakaćen. Taj znači koji to zaboravio a da on nije osakaćen. Doći će pred uzvišenog Allaha kao osakaćen. Zato trebamo da se trudimo da učimo Kur'an, da napravimo sebi jednu Jednu, jedan tempo, jedan ritem koji možemo da izdržimo da ne uzmamo previše nego naliko koliko nam je pa čak i izgledalo manje Allah voli čak i dijelo koje je manje ali da je ustrajeno znači ustrajemo na tome cijeli svoj život pa bilo to četvrtine džuza svaku noć Alhamdulillahi rabbilalim. eto toliko odmijenom da nas popravi naše stanje i da da, da ne zborimo ništa od Kurana za kumohajno subhanakallahu Alhamdulillahi Mm, mm.